Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin Wa salam tasliman kahkira amma ba'd Alhamdulillah Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah Taala. Yang hari ini Kita kembali bertemu untuk membahas sebuah kitab yang agung dalam ilmu Tauhid Kitab Kashbus Shubuhat Yang merupakan kitab Yang dianjurkan oleh para ulama Untuk kita baca, kita pelajari, Karena di dalamnya terdapat Keterangan yang terang yang bisa membuat kita membedakan mana yang tauhid dan mana yang syirik Bagi ikhwan yang membawa kitab, kita lanjutkan terjemahan kitab terlebih dahulu sebelum kita mensyarahnya. Yang memfotokopi kitab saya di halaman 53. Di situ halaman berapa? 76. Ya dalam kitab terjemahan Kashfush halaman 76. 6. Kita baca terjemahan bacaannya dan kita terjemahkan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah berkata pengarang rahimahullah wa'lam anna Allah Subhanahu min hikmatihi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari sekian hikmahnya di antara hikmah-hikmahnya lam yub'ath nabiyan bihadza at-tauhid tidak pernah mengutus seorang nabi dengan tauhid ini illa ja'ala lahu a'daan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan untuk Nabi tersebut musuh-musuh Kama kala ta'ala Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala Wa kadalika ja'alna likulli nabiyin aduan syaitin al-insi wal-jinn Yuhi ba'dhum ila ba'din zukru falqawli ghurura Dan demikianlah Kami telah menjadikan untuk setiap nabi aduwan musuh-musuh syayatinal insi wal jin syaitan syaitan manusia dan jin Yuhi ba'dhum Sebahagian mereka memberikan wahyu ila ba'din. Kepada sebahagian yang lainnya. Zuhruf al-Qawli hurura. Kata-kata yang indah. Zuhruf. Yang telah dihiasi al qaul daripada perkataan hurura. Untuk menyesatkan. Untuk menyelewengkan. Untuk menipu. Ayat tadi terdapat dalam Surah Al-An'am ayat 112. Wadiyakunu kita lanjutkan. Wadiyakunu li adat Tauhid dan boleh jadi ada untuk musuh-musuh Tauhid Ulumun ketiara ilmu-ilmu yang banyak wa kutub dan kitab-kitab yang banyak wa hujaj dan hujah-hujah yang banyak kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala terdapat dalam surat terdapat dalam surah ghafil ayat 83 Falamma jaa'athum rusuluhum bil bayyinah Tatkala telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinah dengan keterangan-keterangan yang jelas farihu bimaa 'indahum minal 'ilmi Mereka bahagia dengan apa-apa yang ada pada mereka daripada ilmu Baik kita kembali kepada Awal nafs untuk kita syarah dengan izin Allah, sesuai dengan kemampuan kita untuk mensyarahnya pada malam yang berbahagia ini. Setelah kemarin kita telah berbicara panjang tentang tauhid dan syirik, beliau telah membuatkan kaidah-kaidah jelas tentang mana yang syirik mana yang tauhid. Beliau telah membuat sebuah garis yang terang untuk kita pahami. Apa sebenarnya dakwah para nabi dan para rasul dan apa yang mereka dakwahi dan apa yang sebenarnya dipegang oleh umat syirikin musuh musuh dakwah dari musuh musuh para nabi dan rasul dan di atas apa mereka bertahan kemudian beliau lanjutkan dengan pembahasan sekarang wahlam ketahuilah dan ketahuilah an allah subhanahu min hikmatihi Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Min hikmatihi dari sebahagian hikmahnya Dari sebahagian hikmahnya Karena hikmah Allah sangat banyak Tidak terhitung Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ada dalam setiap tindakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini sebahagian daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Lam illa ja lahu Dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi dengan tauhid ini Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala juga Menjadikan untuk nabi tersebut musuh-musuh Seperti fitmat Allah ta'ala Wa kadalika ja'anna li kulli nabiyin aduan wal-jinni yuhib ba'dhum ila ba'dindzukruqalqawli wurura seluruh nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala dimulai dari nabi nuh alaihi salam sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki musuh, musuh daripada manusia dan jin Semenjak syirik berdiri di permukaan bumi di kaum Nabi Nuh Maka syirik selalu memiliki penolong Dan orang-orang yang mempertahankannya Orang-orang yang mau menjadi bala tentara syirik Mulai dari Nabi Nuh Sampai akhir zaman Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan juga pasukan-pasukan Tauhid. Bermula dari seorang Nabi dan Rasul yang membawa dakwah dan risalah. Yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut setia beliau. Mereka para Nabi dan para Rasul. Dan itu akan selalu ada pengikut setia mereka. Tentara-tentara Tauhid Sampai hari kiamat Maka pertempuran antara Tauhid dan Syirik Tidak pernah habis ikhwata Dari mulai Nabi Nuh salam Sampai akhir zaman Karena Allah SWT Di antara hikmahnya adalah di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Menjadikan manusia, sebahagian manusia untuk sebahagian lainnya adalah ujian. Allah bertirman dalam surah Al-Furqan ayat 20. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnah. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya fitnah. Ujian. Untuk apakah ini? Atas birun. Apakah kalian bersabar dengan ujian yang Allah berikan tersebut? Maka kaedah umum dalam kehidupan manusia... Yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Satu sama yang lainnya fitnah Seorang pemimpin fitnah bagi rakyatnya Ujian untuk rakyatnya Apakah rakyatnya bersabar? Atas pemimpinnya Demikian sebaliknya Rakyat bagi pemimpin adalah fitnah Ujian Apakah pemimpinnya bersabar? Bersabat Orang miskin Ujian untuk orang kaya Sebaliknya juga begitu Orang kaya ujian untuk orang Miskin Begitu seterusnya Silahkan ambil dari seluruh kehidupan kita Ayah Ujian untuk anaknya Anak Ujian untuk ayahnya Suami ujian untuk istrinya, istri ujian untuk suaminya. Perempuan ujian untuk laki-laki, laki-laki ujian untuk perempuan. Guru ujian untuk murid, murid ujian untuk untuk guru. Begitu seterusnya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas dalam surah Al-Furqah. Ayat 20. Kami jadikan sebahagian dan sebahagian yang lainnya adalah fitnah. Ujian sesama kalian atas birun Apakah kalian sabar dengan ujian yang Allah berikan tersebut Ini kaidah umum Di antara kaidah umum ini disebutkan satu oleh beliau Bahawa para nabi dan para rasul Para pendakwah Allah ciptakan juga ujian Untuk mereka Siapa? Musuh-musuh dakwah Mereka yang ingin Menyeret orang dari jalan yang hak mereka yang ingin membatasi manusia daripada kebenaran. Mereka yang ingin menghalangi manusia untuk meraih sirat mustaqim, mustadhim iman Kalau seandainya Allah mahu, tidak akan mudah bagi Allah untuk menjadikan para nabi dan para rasul dengan mudah langsung menguasai mereka manusia semuanya tanpa terjadi permusuhan, tanpa terjadi pergulatan, tanpa terjadi pencanturan kehidupan, tanpa terjadi perselisihan persengketaan, pertumpahan darah di antara pasukan tauhid dan pasukan musyrik, terkadang menang, terkadang kalah. Bukankah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ahli tauhid dan tetaranya menang dengan sekejap mata? Iya. Sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala Izzati wal Jalala. Akan tetapi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Berkehendak bahwa dakwah memiliki musuh Karena di dalam inilah Terdapat hikmah Allah yang maha besar Di antaranya Dakwah Akan menjadi berat dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Semakin tinggi kesabaran seorang pendakwah, semakin dekat dia dengan Allah Ta'ala. Ta Karena Allah paling cinta orang-orang yang ber yang bersabar. Ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para nabi dan para rasul yang sangat berat. yang paling berat menerima ujian di permukaan bumi para nabi dan para rasul sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih bahwa ashab dunya sibalaan al-ambia thum al-amthal al-amthal orang yang paling besar ujiannya paling bersangatan ujiannya di permukaan bumi adalah para nabi kemudian yang mirip dengan mereka yang mirip dengan mereka generasi generasi pengikut para nabi dan para rasul. Semakin berpegang teguh seseorang dalam dakwah, semakin kuat dia melaju dalam konsep dakwah, semakin besar ujian yang akan dihadapi. Karena semakin besar ujian, semakin besar kesabaran, semakin besar kesabaran, semakin dekat seseorang dengan dengan Allah. Semakin besar pahala yang akan Allah siapkan untuk mereka di akhirat. Ini pertama. Hikmah Allah yang kedua, dengan adanya musuh dakwah, tegaklah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya orang-orang yang senantiasa menghalangi manusia daripada jalan kebenaran, adanya orang-orang yang berusaha mewujudkan kebatilan, kesesatan, itulah pintu amar ma'ruf nahi Naimungka Disertai dengan hikmah yang ketiga Disitulah berdirinya Berkibarnya bendera jihad Kalau dengan mudah Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan musuh-musuh tauhid kalah Begitu datangnya orang-orang yang beriman Langsung ko, Tidak bisa ngapa-ngapain Maka jihad tidak akan berdiri Allah cinta orang-orang yang mengorbankan dirinya nyawanya untuk agamanya. Dan juga di antara hikmah Allah Taala ta Allah Subhanahu Wa Taala ingin merasakan kepada orang-orang yang beriman pedihnya penghinaan, agar mereka merasakan nikmatnya penghormatan di surga Allah Taala Ini di antara hikmah-hikmah kenapa terus Allah SWT selalu mentakdirkan adanya musuh para nabi dan para rasul. Dan kenapa Allah SWT senantiasa mentakdirkan adanya musuh dakwah. Dimulai dari zaman Nabi Nuh baca sejarah para nabi dan para rasul. Selalu mereka dimusuhi oleh kaumnya. Sehingga di dalam Sahih Bukhari. Di dalam kitab awalu batil wahyi. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Irak. Melihat Malaikat Jibril SAW dalam wujud yang sebenarnya. Rasulullah takut luar biasa turun pulang ke rumah Khadijah anha Dan Khadijah menghibur beliau SAW. Kemudian setelah rasa takutnya hilang. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada pamannya anak tamannya Warakah bin Nawfal setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan semuanya kepada Warakah bin Nawfal berkata Warakah bin Nawfal Ya laytani kul jada'an idh yukhrijuka kaumuk andai aku masih kuat andai aku masih kuat di saat aku menyaksikan engkau akan dikeluarkan oleh kaummu dari negeri ini. La'ansurannaka nashran mu'azzara. Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjengang luar biasa. Kenapa? Karena 40 tahun beliau hidup di kota Mekah terhormat dimuliakan Disegani dihormati semua orang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu kenapa tiba-tiba Waraq -tiba bin Naufal mengatakan mereka akan mengeluarkan kamu dari negeri ini sehingga Nabi bertanya kepada Waraq bin Naufal awa mukhrijihum awa mukhrijihum Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Apakah mereka akan mengusir saya dari Mekah ini? Nabi terlahir di sini. Orang tuanya, pamannya, kakeknya, orang-orang terhormat di kota Mekah. Dan Nabi dicintai oleh kaumnya. Nabi dihormati SAW. Disegani. Dan orang-orang semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Nabi Nofal mengatakan akan dikeluarkan dari kota Mekah? Akan diusir dari kota Mekah. Abi terjengang dan bertanya, Awak mau um, Apakah mereka akan mengeluarkan saya, mengusir saya dari kota Mekah? Perkataan um, Allah melalui dan ini yang telah diketahui oleh para ahli kitab dan tertera di dalam kitab-kitab mereka. Majjaa rojudun bimtli majj tabhihi illa audi tidak ada seorang pun yang membawa apa yang akan engkau bawa melainkan pasti mereka akan dimusuhi ini sunnatullah di permukaan bumi ini sunnatullah di permukaan bumi dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan Musuh-musuh dakwah untuk para nabi dan para rasul bukanlah untuk menghinakan para nabi dan para rasul. Enggak. Bukan untuk menghinakan mereka. Malah Allah bertujuan untuk apa? Untuk mengangkat terjah para nabi dan para rasul. Dalam surah Al-Fath Allah berfirman. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya berpas-pas bagaikan sebuah bangunan yang tersusun rapi Dari mana datangnya jihad kalau tidak ada permusuhan antara tauhid dan syirik dari mana datangnya jihad tanpa ada permusuhan antara basil dan dan hak maka semakin besar semakin besar tantangan dakwah semakin besar kesabaran semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah Taala Semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah tabaraka wa taala apabila dakwah dia lakukan dengan penuh keikhlasan tentunya mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Wa illa kalau dakwah dia lakukan karena dia Kalau dakwah dia lakukan bukan karena mengharapkan ridho Allah hadir ke majlis taklim bukan ingin mencari ilmu. Bukan untuk menyebarkan ilmu dan yang lainnya Allah tahu apa niat kita maka itu adalah petaka bagi orang-orang yang memasang niat yang salah semakin besar amalan yang dia kerjakan tetapi niatnya salah semakin besar murka Allah kepadanya tetap kaedah ikhlas tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita dan surga adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal semakin perih Semakin payah mencarinya Semakin tinggi terjadi seseorang di surga Allah Tabar kawal ta'ala Allah berkendak seperti itu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-An'am tadi Wa Demikianlah kami jadikan Kami ciptakan untuk setiap Nabi aduan Musuh syaitin al-in Wal-jin Syaitan, syaitan manusia dan jin. Di sinilah kita mengatakan bahawa syaitan bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin. Karena syaitan itu berasal dari kata-kata syaipana yastunu. Makna syaipana yastunu itu jauh. Jadi syaitan adalah sesuatu yang jauh. Maksud jauh adalah jauh daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Maffira Allah tabarak itu makna syaitan. Oleh karena itu syaitan itu bisa berasal dari jin, bisa berasal dari manusia. Di dalam ayat ini disebutkan syaitan manusia sebelum syaitan jin. Padahal sesungguhnya syaitan jin lebih banyak daripada syaitan manusia. Dikarenakan yang langsung berinteraksi dengan dakwah, yang langsung berhadapan dengan tentara-tentara tauhid adalah setan, setan jin. Setan siapa? Manusia. Padahal hitungan dahsyat, hitungan dahsyat sebenarnya godaan adalah setan jin. Karena dia tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Jin menggoda kita sampai di tidur kita yang lelap. Jin menggoda kita Sampai di tidur kita yang Yang lelap Di sholat kita Di zikir kita Di pengajian kita Di hari-hari kita Di langkah-langkah kita dia menggoda Tetapi disebutkan manusia terlebih dahulu sebelum jin Karena yang berinteraksi langsung Dalam pertempuran antara maksiat dan ta'at ah, Dalam pertempuran langsung antara syirik dan tauhid. Dalam pertempuran langsung antara batil dan hak adalah syaitan-syaitan manusia. Dan bukan syaitan-syaitan jin. Namun Allah sebutkan di dalam ayat. Yuhi ila sebahagian mereka memberikan wahyu dan bisikan kepada sebahagian yang lainnya. Kata-kata yang indah, Ucapan-ucapan yang dihiasi dihiati. Untuk menipu menyesatkan ayat ini mengisbat ayat ini menekankan bahwa bisa terjadi interaksi antara jin dan manusia bisa ada hubungan antara jin dan manusia yuhyi ba'dhum ila ba'd sebagian mereka memberikan bisikan kepada sebagian yang lainnya. Jadi di dalam Al-Qur'an, di dalam syariat Islam, ada manusia yang bisa berhubungan dengan jin itu sesuatu yang telah diakui keberadaannya. Maksudnya adanya, bukan dibolehkan. Namun Islam melarang. Islam melarang manusia berinteraksi dengan jin dalam bentuk apapun. Karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya di dalam hidupnya, dan di dalam Surat Jin Allah mengatakan bahawa hubungan antara jin dan manusia adalah hubungan kesesatan dalam Surat Jin ayat 6 kalau saya tidak silap. WAnnukaan fariqun min al-insy ya mudun bilijal min al-jin, faduuhum rohqa. Sesungguhnya ada sekelompok manusia meminta pertolongan kepada sekelompok jin. Maka mereka akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Mereka akan menambahkan kepada mereka kesesatan. Jin akan menambahkan kepada manusia kesesatan. Sebagai manusia akan menambahkan kepada jin itu juga kesesatan. Saling memberikan kesesatan. Kesesatannya jin yang ditambahkan kepada manusia ketika manusia akan terus digiring untuk kepada maksiat yang lebih besar dan lebih besar masih lebih besar dan lebih besar sampai dia terjerat ke dalam kesyirikan. Dan dia terus dia berusaha terjerat ke dalam kesyirikan sampai wafat. Sementara kesesatan yang dilakukan oleh manusia kepada jin ditambahkan oleh manusia kepada jin bahawa manusia apabila dia ikut dan patuh kepada jin jin itu semakin sombong. Jin itu semakin angku Semakin membesarkan dirinya Sebelum kita tambahkan Ada sedikit yang penting Sebenarnya jin itu Itu dia merasa hina Melebihi manusia Di saat ada manusia Yang minta kepadanya Di saat ada manusia yang minta kepadanya Maka jin-jin itu merasa terhormat. Sesungguhnya tiada kuasa bagi jin terhadap manusia kecuali kalau manusia itu menyediakan fasilitas. Kalau tidak tidak ada kuasa bagi jin kepada manusia. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an dalam masalah ini. Ada keterangan di dalam Al-Qur'an dalam masalah ini bahawa ini dalam surah An-Nahl ayat eh, 99 dan 100. Dalam surah An-Nahl 99 dan 100. Dimulai dari 68, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'in na billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladhina wa 'ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu 'alal ladhina bihi musyriqun Apabila kamu Al tidak membaca Al-Qur'an hendak membaca Al-Qur'an maka bertawudlah kepada Allah dari syaitan arrajim Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya tidak ada baginya, sesungguhnya tidak ada baginya kekuatan kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan kepada roh mereka mereka bertawakal. Inna ma sesungguhnya kekuatan jin itu kekuatan syaitan dari jin itu adalah di netawal hanya terhadap orang-orang yang Berwala kepadanya, loyal kepadanya, membantunya, mau menyediakan tempat untuknya waladina umbih musyrikun dan mereka yang menyebutkan dia berbuat syukutu dengannya jadi ayat ini menerangkan bahawa manusia dan jin bisa berinteraksi maka kalau ada manusia yang terbang kita enggak kita enggak enggak enggak heran sebenarnya karena jin bisa terbang karena jin bisa bisa terbang dia bisa minta tolong teman-temannya kalau ada kemudian Orang yang mengatakan dirinya bisa melihat barang hilang Dan kemudian suatu saat Dua, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh kali terbukti apa yang dia katakan Barang hilang itu ada di sana Itu tidak heran kita tidak. tidak heran Kenapa? Karena bisa jin itu melihat di mana barang hilang Dan bisa saja temannya Temannya dari makhluk jin memberitahu dia Temannya dari makhluk jin tahu di mana letak barang yang hilang tersebut Bisa kan? Bisa Karena sesungguhnya jin melihat aktivitas manusia Manusia tidak bisa melihat aktivitas Jin Ketika ada barang yang hilang Lalu orang ini komad kami Diberitahu oleh temannya Itu satu hal yang tidak tidak aneh sebenarnya Tapi itu terlarang dalam agama kita Masing-masing mereka memberikan wahyu Zuhrufal Qaul Kata-kata yang indah Kata-kata yang dihiasi Uruwa dalam rangka menyesatkan. Menyesatkan sesama mereka dan menyesatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan juga bahwa kesesatan akan didatangkan kepada kita dalam bentuk bahasa yang bagus. Kesirikan akan dibawakan kepada manusia dengan bentuk bahasa yang indah, yang bisa saja orang tertipu karena keindahan bahasa tersebut. Kesirikan dibungkus dalam bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepada orang saleh. Kekufuran dibungkus dalam bentuk pemuliaan, pengagungan terhadap ahlul bayi dan banyak lagi cara-cara musuh Islam Kebatilan dibungkus dengan jalan yang bungkusan yang bagus, kata-kata yang indah. Dan kata-kata yang indah terkadang memberikan bekas di dalam jiwa. Kita lanjutkan ulfat yakuru liada'i tauhid 'ulumun kathira dan boleh jadi qad yakunu kadang-kadang bagi ikwan yang belajar tahu, qad qad apabila masuk ke dalam fiil mudhari' maknanya menjadi kadang-kadang qad -kadang. itu maknanya kadang-kadang apabila dia masuk ke dalam fiil madi dia memberikan makna taukid penekanan yang pasti tapi kalau dia masuk ke dalam kalimat fiil mudhari' dia bermakna kadang-kadang waqad -kadang. dan kadang-kadang yakunu liada'i tauhid untuk musuh-musuh tauhid 'ulumun katsira ilmu yang banyak ilmu di sini ilmu dalam makna bahasa bukan ilmu dalam makna syariat karena ilmu syar'i adalah ilmu yang datang daripada Allah kepada para nabi dan para rasul yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada kepada umat. Itu ilmu yang syar'i. Tapi ilmu yang dimaksud ini ilmu secara bahasa. Ilmu sihir kan ilmu juga. Ya kan? Nah. Ilmu ilmu yang batil, ilmu juga. Cara ilmu menipu orang ilmu juga. Dalam bahasa disebut juga dengan dengan ilmu. Namun ilmu terbagi dua. Ada ilmu yang syar'i dan itu tidak akan ada kebimbangan di dalamnya. Dan ilmu secara bahasa semua yang ada dituntut dipelajari, ada kaidah-kaidahnya, itu ilmu secara bahasa. Namun ilmu yang syar'i adalah ilmu yang didatangkan dari Allah kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada umat. Berkata para ulama, Al ilmu ma'kanahii qal hadhasana, wama siwa zakwa swa syaitani. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada hadhasana. Yang di dalamnya ada hadhasana. Hadhasana maksudnya apa? Ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Ada keterangan dari Rasul kita tercinta saw. Itulah ilmu yang sebenarnya. Wah masih wada, yang selain itu waswas syaitani, waswas syaitan. Boleh jadi musuh-musuh tauhid memiliki ilmu yang sangat banyak, memiliki kitab-kitab yang sangat banyak memiliki hujah-hujah yang sangat banyak untuk membantah kebenaran. Ya, alangkah banyaknya argumentasi-argumentasi yang dibawakan oleh mereka-mereka yang akan selalu membela kebatilan. Keshirikan dan yang lainnya. Dan mereka mengarang buku-buku dalam masalah itu. Mereka mengarang kaidah-kaidah dalam masalah itu. Untuk mereka wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Di sini pentingnya Orang-orang yang ingin menisbatkan dirinya kepada para nabi dan para rasul Untuk belajar ilmu yang syari Agar dengan ilmu yang syari tersebut Pertama dia bisa membedakan mana yang ilmu yang syari mana yang tidak Kedua ketika ilmunya kuat dia bisa membantah ilmu yang salah Dan orang apabila telah memiliki ilmu yang syar'i dan sudah belajar ilmu yang syar'i dengan mudah akan bisa membuka kedok ilmu yang batil dengan mudah. Ikhuwani wa akhwati fillah, perhatikan diri kita, perhatikan diri kita masing-masing. Masing-masing introspeksi diri kita masing-masing. Ketika kita mulai mengenal ilmu yang hak ini. Ketika kita mulai mengenal dakwah yang hak ini. Dalam waktu tidak sampai satu tahun. Ketika kita serius mempelajarinya. Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun. Kita bisa membantah kebatilan. Yang selama ini bertahun-tahun kita hajub di dalamnya. Terasa tidak? Ketika mulai mengikuti dakwah yang hak Ketika mulai mengikuti Kala Allah, kala Rasulullah Begini Allah mengatakan, begini Rasulullah Mengatakan, begini Allah memerintahkan Begini Rasulullah mengamalkan Ini yang dilakukan Rasulullah, ini yang tidak dilakukan Rasulullah Ketika kita mulai serius di jalan dakwah Nabi Muhammad SAW Dan mempelajari kehidupan beliau Dengan baik, dengan benar Dan diambil dari masdar-masdar dan referensi-referensi Yang benar, tidak tidak sampai satu tahun. Kita sudah bisa melihat kesalahan-kesalahan. Pendapat yang kita hanyut di dalamnya bertahun-tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa ilmu selain ilmu yang hak lemah. Ilmu yang batil itu penuh dengan sisi kelemahan. Hanya dengan sedikit kebenaran yang datang akan terungkap. Mereka berada di atas kebabilan. Akan tetapi. Tidak jarang musuh-musuh Islam itu juga punya. Argumentasi-argumentasi yang kuat. Yang samar. Yang semakin tipis bedanya sehingga sulit seorang. Yang telah mengerti untuk mengetahuinya dan mencernanya dan Allah juga akan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan ahli-ahli ilmu syar'i yang mudah dengan mudah bisa mengetahuinya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengakui bahawa mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu kaidah-kaidah ilmiah. Falamma ja'at dalam surah Al-83, falamma ja'at hum rusuluhum bil bayinat, Tatkala telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan keterangan yang jelas, Farihu bima indahum binain. Mereka hanya bergembira dengan apa yang ada pada mereka daripada ilmu, ilmu yang ada pada mereka dengan itu yang mereka bergembira saja. Kita lanjutkan sedikit. Idharof tadalika apabila kamu telah mengetahui yang demikian itu kata beliau. Wahabta anna taliq ila Allah Taala labuddaluh min a'dain qaidina alaihi. Dan kamu mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah Taala labuddaluh min a'da pasti ada untungnya daripada musuh-musuh qaidina alaihi yang selalu duduk di atas permusuhan tersebut. Ahlu fathahat wa ilmin wa hujat. Mereka adalah orang-orang yang fasih, fasih, intraksi dalam bahasanya, fasih, pandai berbicara, wail, mereka punya ilmu-ilmu kaedah-kaedah, wahajat, mereka punya hujat-hujat, falwajibu alaihika, maka wajib atas wahai muslim, anta alama min dinillah, engkau harus belajar, mengetahui dari agama Allah. Dari sesuatu daripada agama Allah, dari syariat Allah, mayasi rusilahalaka yang bisa menjadi senjata bagimu, tuqatilubihiha ulai syaitan. Dengan pedang ini, dengan ilmu yang kamu jadikan pedang ini, engkau memerangi dengannya mereka-mereka syaitan-syaitan tersebut. Kitab ini kasih pusubuhan. Sebenarnya kita belum masuk kepada inti kitab. Karena inti kitab adalah membantah hujjah-hujjah pelaku-pelaku syirik. Kita belum masuk sedikit pun. Kita masih di dalam pendahuluan pemisah antara tauhid dan syirik. Setelah kemarin pembahasannya hanya bagaimana kita mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhi. Mana yang syirik, mana yang tauhi. Untuk matang bagi kita yang syirik, mana yang tauhi. Sekarang beliau mulai masuk kepada pembahasan yang kedua. Pasti ada musuh-musuh yang akan menegakkan syirik. Sekarang kita harus mulai berilmu. Bagaimana kita memeranginya? Nanti beliau baru akan masuk kepada ini hujah para pelaku-pelaku syirik. Begini cara membantahnya. Ini beliau akan masuk ke dalam inti pembahasan itu. Dan insyaAllah perlahan tapi pasti kita masuk kepada apa argumen-argumen mereka dan apa bantahannya. Dan kita berharap kita bisa menghafalnya. Karena ini sangat banyak. Dibicarakan orang. Ini sangat banyak menjadi argumentasi orang untuk menegakkan kebakilan mereka. Terutama yang berbau syirik. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk menamatkan kitab ini.